بسم الله الرحمن الرحیم ان فتحنا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا بے شکا حکم کرده من تعلر اپا فتح بانی فتح مبین اپا فتح اخکار سرام فتح مدر کرده تعالی فتح مبین فتح اخکارام فتح مبین لیا فتح, فتح, فتح دمکی مراد یا تِسُلْحِ هُدِی بیا مراد دا لِيَخْفِرَ الله اللَّهُمْ دې لپاره چې بخنو کې الله تعالی ما تقدم من ذنبك ار چې لو تیر شي وي ستا غنانه او ما تا خروا چې ورستوي د دې مقامره الله د نبی ایستا مخ کې ورستمه هر څه معاف کړ او ويتم نعمتو پر کې الله نعمتونه لکه پتاوانی و يهدي ا ك سراط المستقيما مزبوط کې تعال رپلاره نه غواني هدايت تمانه د مزبوطوالي له وہد کا مجبब ک تعالے محبوط پر مرگپور سر مستقہ پلاغا ن سر الله اند ک تا سر اللله نفرناذ عداب مجبہ هو الله غ د سقیता چ لگ سکوونه وم في ق د المين پج دیو طارشی نورم زیار شیر دوی ما ایمانه سردی ایمان ایم سر د دو دوینا وللہ جنود السماوات ولارض قاز د الله له طاره له کر الاسمان نو وکان کوی وکال من علیمن حکیمه دی الله کوه حکمت والا لیدخل المؤمنین وال مؤمنات دیو طارشی دنه کی مومنان انصاری او مومنان زنانا جناتن جنتوتا فجر چران وي منتهېحل هارو لاندو د محله تو دګغاتووا منې هرروونه خالو دفیانې شې پرې جنتونو کې ووق سر عن هم صی آته او د دپه چورري جو الله د دوي نهګناه د دوي م کلوته بناهو ددي وکانغاکه عند اللهه او د خبره تم د الله فځ معضوي مع کامیاب ولویا قال يا كاميا بيها لا دمين للمنافقين ويعذب المنافقين عذاب وركل لا منا ان سروتا والمنافقات والمنافقان جنا نوتا والمشركات مشركان سروا ومشركان جنا نوتا اوانين الله شد غمان فاتن كذي با الله و زنه سو غمانا كرام الله غلط خیال فاتي علیہم دائرت السوئے پدو منافقان و مشرکان دوی مصیبت ناکارا وغضب اللہ علیہم غضب کرده اللہ پدوی ولعنہم پلانت کرده دوی وعدلہم جہنم تیار کرده دوی لپار جہنم وساعت مسویرہ او بددہ جہنم زید ورطلوم وللہ خاضدہ اللہ لپار جنود السماوات والارضی لَخَرَّ بَاسْمَ انمُودَ ذُ مُكَرِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اَذِلَّ الرَّبُّ لِذِتْ غَالِبُ وَحِكْمَتُهُ عَلَا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِشَرَا لِغَلَامِ نِتْ شَاهِدًا شَاهِدًا مَالِكَ لَمَخِ تِيرِ شِ سُورَةِ احزابِ كِ رَائِلِ غَلَامِ تَعَالَى رَغَاوَ وَمُبَشِّرًا اَوْزِيرَ وَرْ كَوْنِ كِ وَنَذِيرَ اَيْرَ وَرْ كَوْنِ كِ ل ترمنو بال الله وررسولیه جي پاه چ تااسمان را ری پ الله او پررسله اللهہ و عزرووهو وضررووهو ان دادوو کئ د کے ہبر د اللله وک او پاکی بیان کئی دی اللہ لرا بکرتا و آسویلا سہر و مازگر تو سب دی ہو پاکی بیان کئی دی اللہ لرا بکرتا و آسویلا سہر و مازگر اِنَّا الَّذِينَ بے شک آکسان یبایعونکا چے بیعت اکڑوتا سرا اِنَّمَا یبایعون اللہ بے شک ادئی بیعت ید اللہ لا الہ الا اللہ لک سن اللہ دشان فرخائی فوقائیہم نپاسد لسند دیو فمن نکا شاچا چمات کو دیات لرا فئن ما انکس ولا نفسہ لو بیشک ماتئے ماتول په خپل سزا رد ومن اوفا هاچا چ پوروال کړه او بما حد علی الله فاغا سمعنش دواد دا کرو دا اللہ سرطا غیب فسا یو تیہی عجر نازوی ما زرد چور بکی اللہ دا لراجر لی لیو عجر با اللہ ورکی سا یقولو المخلفون زرد چوبو آئی تا تا رستو پاتشوی دا سفر دا حدیبینا دا جہاد دا حدیبینا منالعرابی دا باندشانونا شغلتنا موالونا مشغولہ کریم مونږ لار خپل معلومه تاخره ودتلو نه مونږ برسره لاله وو اهلنا ازمن اهل عیال فاستغفر لنا من طبخنه واړه یره مونږه مال له بشونو ازګار نشو او پدې سفر سفر مبارکه کې تاخر لاله مونږه طبخنه واړه الله او یې کوولو نو وائدا منافقان به لسنتیم پپلو جبو ما له قلوبهم هغه چې د دې په زړه کې نشته عدد نفاق د وجه نه پاتې ولو اراد تعا فم يملك لكم سوء دچ مالک بشی تاسونه پارا من الله شیئا د اللہ طرف نظر اجر ان اراد بكم ضررن کالای را د نور لستاس بارکی د زره د تکلیف او را د بكم نفع ی اراد نور لستاس بارکی الله بما تعملون خبیرا بلک د الله تعالی تاسو کوم خبردار مالو بچو نه مشغول کړه دغه بل زننتم بلکه استا سودا یقینو دا مخیال او الی انقلب الرسول چه چره زم را واپس نشي پیغمبر دغه سفرنا والمؤمنون مؤمنان لله لهم خپل بال بچتا اخطل کورنتا اودن امیشا میشا تاغه بغبغ لاړو او زانه دښمن خلیله ورغور زل دی غبن رازي وَزِنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ تَرَىٰ خَبَرًا آثَاسًا تَظُنُّونَ كَأَنَّكُمْ جُنَّتَ سَوْءٍ غُمَانَ كَرْتَاسًا طَالَبَ نِغْمَانَ نَكَارًا وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا وَإِنْ تَأْتُوا يَا تَأْتُوا يَا قَوْمًا بُورًا هَلَكِي دُنْيَى تَأْسِي هَلَكِي دُنْيَى قَوْمِي يَقِيمُ خَرَابَ وَلَا نِيَّتُ وله ي مند الله ورسوليه ا چاشيمان نهنظر اوړي پله او پهپ غمبر الله فنا او تدنا بشله او تار کړړ دمونه لل کاافری سائرا د کاافانو د پاهسوون کې اوور وال الله ملکو مع اوواتی لر خاض د الله د د دې کوامل ته دې توفيق ورکوي وخی و يعذب من يشاء عذاب ور کوي چاله چوه شین دلې کوامل دې مان توفيق ورکړ تهانو ملای وي وک الله غفور الرحیم د الله رب عزت به خونګه مہربان سېقول المخلفون زرد چوه یې غرس ته فاتک لشی وی اغان تلقتم کلا چزای تاسه إلا مغانم أغنيمتونو د خیبر تا د سلهاهودی وی نرستو د خیبر جنگ شوو کله چې زوی تاسو غنیمتونو د خیبر تا لتاخذوها دې لپاره چې راولایدا نو منافقان به مېزرونا نتبعکم موږ هم پریزای چې تاسو سره روان شوو تاسو تا بيداریو کو د کلهغه په تاوا چې د خیبر والے لکه سان ډې خوست تیار غنیمت ته یرید ان الله ای را دلری ایو بدلو کلام الله چی بدل کی فی صلی الله الله الله غره وعده کړو چې سوق د هدیبي په کې زما د نبی مرګري شي نو د خیبر غنیمتونو د هغه صحابو دي اوس کله په جنت ملاوه نو د الله تعالی په صلی الله بدلول الله او جما په صلی سوک نشي بدلوله ته وګوره پریزای نه یرید ایو بدلو کلام الله اذا بلریدی چې بدل کی کلام د الله قل ور توعا لن تاسو زموته بداری نه کوي کذالکم دارن یی تاسو قال الله من قبلو ویو الله دین مخکین الله مو تم مخکین چې کلاځې دې وجہ سے وای فیاقولون زرچلا منافقان بو بل تحسدوننا ولکه تاسو لن سره صدق وای ته مو مشتمال فرزودے بلکان لا يفقهون الا قليلا بلکیو دا منافقان بلکانو بلکیو دای لا يفقهون چې دای نه پوهی الا قليلا مگر لهونته تښت په دنیا پوهی تښت په مال او د دنیا پر ګټه پوهی نور د الله او رسول ته محبت هم نه بلکانو لا يفقهون الا قليلا بلکیو دای چې دای پوهی دي نا مگر لهونته او سو د دنیا وا قلوائل المخلفینا دی رستو پاتی کلو شوتا من الاراب دا باند چیانونا چی رخ سلا دا خیبر جنگ لبن نزل ستو داون ایلا قوم زرده چروب بلیل شیطاسم مقابلی دی عداس قوم تا اولی باس شدید چی خاوندان دا جنگ سخوئی مو کبا جو رشی بیا بتاسو رو گوالو کنا دا جهاد ارمان مدی کس تقاتلونهم تاسو بجنگ قوید دیکا پھرو سراو یسلمون یابد اے اسلام قبلی فانتو فیعو کچر تاسو پدغم کا کتاب داریو کآیوتکم اللہ عجرا حسنا دربتی اللہ تاسو لگدل خیستا وانتو تولو کواوڑی دی کما تولیتم من قبلو لکسن چوری دلو اے مخکی یعظیب کم عذاب النلیمہ عذاب بدل در کی عذاب درنات لیسا علا لآمہ حرجن اللہ وی نشتر پڑن باندے حرجن ستنگی ولا لآرج حرجن او نپا گڑ باند تنگی و گنا ولا للمرید یو نپا بیمار باند حرجن تنگی گنا کدے جہاد تنجیز کدہ معذور دیکھنا او تا اگا معذورین دی چلات دے یوزر بیان کرے رن دے دارنگی گوڑ دے بیمار پروتتے ومیتو اللہ ورسولہو حرق چاچی تابداریو که دا اللہو دا پیغمبر دا اللہ یدخل ہو جناتن وردن نبی کی اللہ جنتنو تعدا سی جنتنا تجری من تحت حلنہار چروان بئی بئیگی بلان لداغن نحرنا ومیتو اللہ سوک شواردو دا اللہو دا رسول تابداریو پریخوا یعظب ہو عذابا علیما عذاب و ولوار کی عذاب درناد وس دا مون ذکر کئ چا غي د دعاوو نه د ذکر د لاندي الله د نبي سره به یاد کړو لاقد رضى الله بشکر اجش و الله نل المؤمنین المؤمنانو نا ای تحت الشجرۃ کلا چدی به یاد کړو تا سره لاندي لاوننا فالعما الله تطوا ما ده وسداقت دعا اخلاص فی قلوبهم چیلی محاجرین و دانسوار و پزرونو کیو صحابو شان مالومین قرآن لبا گوری فعلن ما فی قلوبهم اللہ تپت ودا و اخلاس و دس ودا قدس ددیو صحابہ اکرام و پزرونو کیو فانزل السکینة علیهم رانازل کڑو اللہ سکون اتمینا ان پجوی و آفابهم فتحا او ور کړو وجیت فتح ندير چې فتح د خیبر وا ومغانم کثیرتن او غنیمت نو ډېریه خزونه چې وابل دی وکان الله عزیزا حکیمه او دې الله رب ل عزت غالب او حکمت والا وعدکم الله وعدکړه تاسو رالله ای مؤمنانو مغانم کثیرتن غنیمت نو دا ګور ترقيعه ماته چې مسلمانان کوم جهاد دی نه کوي او دونه لکم غنیمت ملایې دې نو وعدکم الله مغانم کثیره وعدت الله تاثر المؤمنانو د غنیمتونو تا تاخذونها چې تاسو به ولیدې لر پختو اوقاتو کې چې کوم وخر مکر مکرر کړی فعجل لكم هاذه پتلوار فر در کو تاسو دا غنیمت د خیر وکفایدی الناس عنکم بکې والله لَا د خلکو د تاسوونه د مکې واللو غ ستاسو په ضررلو تطلیف قادر نهکل ولو تکوناتللمومنين او دو دپاره چې شي دا لاس منندول ل کافرو یا داغ نیمت د خبربر نشانه د مومنانو دپه پس وداقد دغه خبره چې د کوم الله مغاې مقصره دی کوم سرات مستقه او دید تارا چو خی الله تاسو تالا رنیغ آم چه تاسو قائن اللہ تاسو پارا اید توکل لا رگر لو خی و او نور غنیمت نلیلم تقدر والیہا چه تاسو لا قادر شینی پاغبانی قد احاتو اللہ بیہا اللہ احاتک لید تاغبانی پخت العلم کی وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا أَوْ دَيَّ الله پاري شيوان قدرت او طاقت والا ولو قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا کچرتاو سر جنگ کړه یا کسانو چې کافر وي یعنی ديد هدي مقام کې مشرکان مکه تاسو سر جنگ کړي الله إِلَّا وَلَهُ الَّذِبَار خامخا دې بارول وي شاګاني سُمَّ لَاجِدُونَ دی هغه نوې مونږ ځان نه پاراسوګدو څو اندادي سنت الله هي سنت الله دا قانون او طریقه د الله هغه چې هغه مخکې راغلی چې تیریش او په ها چله دخت نبی او د مؤمنانو مدد کړي ولن تجد لسنت الله تبدیلا چر بم انم میته پارو طریقه د الله بدلی ز وهو الذي الله ذاته کفایتهم چ باندې کړو لاسونه د دې ان کوم د و ايدي کوم انهم او تاسو لاسونه بن کړو د دې نا د غتن مکه تا د غتن مکه نه مراد څه دی الله ما سایوي پنځ دېز کی مکه معززې تا مراد ته حدیبیلا د غتن مکه تا کا پنځ دېز مکه کی مکه معززې تا من بعد ان نفركم عليهم پس د دیني تاسو کامیاب کړی وې د هي په نیو باندې ی اصل کسان په پټه راتللا کیا چر موندنان د رسول الله نه غافل ایم موږ په ځرم لوکو وک نو رونی ولټول اور رسول الله لو پېښ کړل الله نبي فرګي زاي الله وې تاسو لاسونه د دینه بنکل وې تاسو نه بنکل د بیت مکه تا خپل دېس مکه کې مکه م لا د نصفره کومهم پ د دینه چې تااس کامیاب کي د دو پنیو وکان اللله او دما کاعملونه وصرا او د الله پ چې تاسو من کوليدون کې همله نه کفرو داه کساندي چې کاافدي و عن مّ کومن مجد دهرام او بنکريي تاسو د جماتی زمن والهاد او اغساروی دا قربان ایما کوفن بنکڑیشویو این یبلوغ محلہ دا چور سیگی زید حلالیتا حدود حرم پین پر خل ولولا رجال مومنون کچرمی ایس سری مومنان پدیمکا معظمکی ونسا ام مومناتن زنان مومنی لم تعلموهم چتا سنپوی جندل دور حل کو مکک ایمان رولو و کافر پا زنجرونو کی تڑلیو او دا یو داسې چې تړلی وو وهي هجرت د پاره لارې نومنده الله او کداه مومنان سړیو مومنان او لم تا لہم چتا سو ان پیجندل انت تو اوهم دا دی و متل د کړه فتو سیبکم رشیدل او تاسو تمنهم د دید وزن معره حقان حقان ورسیدل ولن باست جو کہ دا گناہ مانا کرے خنور مفسرین دا مانا میں دا خواہ کرے دکتا تخطا سر قتل گناہ نوی جلالون مانا کرے معرّت اسم فا امام روح المانوی دا مانا دے دے کہ نوا جو کہ معرّت خفکان فتسویبکم رسیدلو بیتا ستا منهم ددیم منانو بقتلول دوجنا معرّت خفکان بغیر علم بغیر دیلمنا لیدخل اللہ فی رحمته لیدخل اللہ فی رحمته دین پار چور دن کی اللہ پخپل مہربانی کی مے شا وا چلے چخو خشی صلح حدیبیہ اور لارک لاوشر خلق لپارہ او د مکہ نه مخلک مدینے تراث المدنی علاوہ تر مکی تراث لن لیدخل اللہ د پار چور دن کی اللہ پخپل مہربانی کی چلے چخو خشی لَوْ تَزَيَّلُوا كَثِيرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تَأْلُو الْمُؤْمِنَانِ زَنَانَجِ دَشْوِ لَعَذَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا نُخَامَ عَذَابُ وَرْكُلُهُمْ غَا كَثَانُ تِجِ كَافِرِي مِنْهُمْ ذِينَ نَازَ عَذَبَنِي مَا زَادَ دَرْتَنَاق إِجَالَ الَّذِينَ آكَا وَشِغَرْزُلُوا كَثَانُ تِكَافِرُ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّتَا فَطْلُزُونَ كَأَلْحَمِيَّتَا الْحَمِيَّ زد ضد د ناپو هئ خلهورته پختو ک ننگ وئي کله چې درزول وا کسانو چې کاافرو پختولوزونو کې ال الحیتہ غیرته حیت جاهلی یا غرتته ناپو هئ ن زمونو کې را، جمونږ نګ نهبرداشت کوئي چې مونږ دومره کاله کې ہمر سر جګلو کري د د دغشان مکې تردن نیں فانجلل الله سقیته قالوا الله رحمته ستي من الرسولي تصدق غمر وعلى المؤمنين اقموا من انباني والزمهم او لازمكري والله دي سرا كلمه التقوى كلمه پرزگاراي او كلمه التقوا سر جلالين شريف تويلا الله محمد الرسول الله والزمهم كلمه التقوى لازمكري لازمكري ودي سرا كلمه التقوى کالیمه <سؤال> پرغزارای وکانو حق بها او دا مومنان ډیر لایق دی کليمه واهله او اهل <سؤال> دیو وکانو الله به کل شی او د الله پریو شی و نه پوها لقد صدق الله رسوله الرؤيا د شکرشتنی کړه او الله د خپل پیغمبر سره خوب پرشتیا الله او ته نه لته دخل ان المسجد الحراما چخامخا وردن و شیطاس و مسجل <سؤال> حرامتا انشاءاللہو دار تبرک دطار دے کلا اللہ فخشیم آمینین تام ومان وی محلقین رؤوسکم کلا انکی بے اخپلو سرون لرا و و بعض بے لندوئی و مقصفرین و لندوئنکی لا تخافون نچانا بوری گئینا فعلما اللہ تتت و مادا و اخلاف فَعَلِمَ اللّٰهُ كَطَاوَ پدې صلح کي ما دا رسولم تعلمو چې تاسو کاوی نه پوي دی فجعل من دون ذالک نگرغولوا الله رب العزت من دون ذالک الله مسعودaddin دې کې په معنا د قبل نه فجعل من دون ذالک غرغولوا مخک دې دینا فتحا قريبا فتح دې چې پته د خیبر دا اهمي زيچه فتحه هو الذي الله غزا ات ارسل رسوله ارسل رسوله الله غزا ات ارسل رسوله شرع لي غلو قلب ينبر بالهدى تهدايه سرا ودين الحق يوبدين اشتيا سرا ليجهره هديتاره شغالق كي دا دين عالم الدين كله يطلب عني وكف الله شهيدا کافر اللہ پر خبر وا نګه وا چې دا دین نه په تمام دینونو غالب که مسلمانان مسلمانانو دی دین ته دنیاوی او دې کار کوي محمد رسول الله محمد صلی الله علیه و وسلم چې رسول الله الله ہے ولذین ها ک سامعوه چې دې په غمبر سرني اشد دا ولل دل ډیر سختی په مقابله د کافرو کې رحما او بینهم ارہم کا انکی دیپخ پلمنس کے طراہ مین بڑا صحابہ کرام رکع ان چلال ورو کے ورکو کہیں سجدن سجدی کنتی وئی یبتغون فضل من اللہ ورضوانا طلبیدای فضل د اللہ وترفنا ورضوانگی سین ماہم علامید دی فیوجین د لپ مخنو کے من اپر سجود د نخود سجیدو نو وئی یماهم علامه تدوی فی جوه این په مخون دجی کی لنفر سجود و بعد نخود سجودونه عتب عبادت کوم او د تقوا او د پرزگار په مخ کی قدرتې انوارات کی په هغه باندې پیژن دشی او پیژنی معصوب چاغه مومن مسلمان یغه تعالی نور د ایمان بصیرت ور کړی نو د دا تقوا دار هغه صلاتږي چلی دا نن ختم نه دبرات دا د قبر او نماز دی کدا غیر د تکلف نه دیو سری پټل دي کله خجوره شو نو خبر اغلنو او کله په کی څه کوشش موشیش کرن لا غريا علامه ذالک مسلهم فالتوراه دا مثال د دینونو نه نه شریف کې د دې دنه په تورات کې وا و ما چلههم او دا مثال د دې انجيل شریف کې کا زرع فشانده فصل اخرج شت اهو چره باسی با سیخ خپل تیغه فاعذره مضبوط کې ویل را فاستخل زع من افصل غشي فاستع على سوقه ادري کي خپل تنيواني يوجب الزرع يوجب الزرع تاوج كيدا فصل زميندار لرا ليغيب بهم الكفار دي لپاره چ غسر ولي الله په نيمانه کا چرتا ليعيذهم الكفار یاک حسس شیفه دای فسل بانې کافر وعد الله اولذین امنو وعد کړه الله دا که تاسو سرچمه مینې وامن وسوالهاتي عملونه کړی نیک لمنذینا مغفرتن ذبخنی